Проводячи ліквідації членів підпільної мережі, чекісти не забували про необхідність прикрити свого агента. Для зашифрування джерела, рекомендували вони, в кожному окремому випадку при ліквідації бандитів особам, відповідальним за проведення операції, підготувати по одній-двох кандидатур з числа активних бандпособників, яких у процесі операції можна було б виставити як осіб, що вказали на місця укриття бандитів. Кінець цитати. Для цього вони навіть оживили в лапках померлого провідника Кошового, знайшли людину, схожу на нього, і з перев'язаним бинтом водили по селах, інсценізуючи його зраду. Подальше розгортання операції перехоплення передбачало не лише винищення повстанців, але й творення легендованих, створених МГБ зі своїх агентів, структур підпілля. На кінець 1951 року завдання були сформульовані так. Протягом зими підготувати з числа щойно завербованої агентури у кожному районі по дві-три кандидатури для переводу на нелегальне становище і за допомоги Тараса Степановича з настанням весни ввести цю агентуру в підпілля ОУН на керівне становище. Кінець цитати. Поступово реальна мережа підпілля на Коломищені почала зникати а на її місці розгортала діяльність легендована МГБ «Структура». Незважаючи на неабиякий підпільний талант, Роман Тучак заледве не провалив операцію. Своєю поведінкою він викликав підозру у власних охоронців – Голуба і Когута. Відчувши наростання сумнівів щодо себе – СБіст намагався організувати їх убивство. З першим йому це вдалося. Натомість другий утік, отримавши важке поранення. Таким чином, на кінець 1951 року до СБ ОУН потрапила інформація, що кидала тінь на Романа Тучака. Але для того, щоб остаточно розібратися, Потрібен був час, яким він сповна скористався. Тому наступний 1952 рік став періодом найбільших успіхів агента Тараса Степановича. Викликані на зустріч із провідником Климом, підпільники зникали безслідно. Справжніх заміняли завербовані агенти, що поширювали структури, фальшивої ОУН. Окремий удар було спрямовано проти людей, які підтримували підпілля. Псевдоповстанці виявляли таких і викривали перед МГБ, який уже здійснював репресії. Для виправдання зникнення підпільників чекісти проводили інсценізацію антиповстанських операцій поширювали чутки про переведення тих чи інших оунівців у дальші райони. Літо – традиційно період найактивнішої діяльності підпілля. У 1952-му на Коломийщині ця пора року стала часом найбільших втрат. Внаслідок проведення заходів у цій справі, писали чекісти про перехоплення, за літній період 1952 року ліквідовано і захоплено 52 бандити. Повністю ліквідовані Буковинський окружний провід, Вижницький надрайонний, Косівський надрайонний, Косівський районний, Яблунівський районний, Куцький районний, Жаб'ївський районний, 5 кущових бандгруп – і 5 сільських бандгруп ОУН. Кінець цитати. Загалом, від початку 1952 року під час реалізації операції, завдяки Роману Тучаку МГБ захопило або ліквідувало 85 учасників визвольного руху. Тим часом сам він Отримував листи, де чекісти запевняли, що в недалекому майбутньому разом із вами поїдемо на новосілля у ваш власний будинок, оформлений на ваше ім'я. Старі купили будинок по сусідству з вашим. Кінець цитати. Операція перехоплення тривала до кінця 1953 року. Створені легендовані проводи ОУН читаємо в підсумкових документах МГБ, відіграли свою позитивну роль у розгромі банду унівського підпілля. Тому з урахуванням оперативної обстановки вирішено їх ліквідувати. Кінець цитати.